A karácsonyfa, K. László Szilvia meséje. Egyszer volt, hol nem volt? Volt egyszer egy fegyő ültetvény. Egymás mellett álltak itt a kisebb, nagyobb fegyőfák, is, várták a karácsonyt. Alig várom, hogy eljöjjenek értem a gazdáim, sóhajtotta az egyik lucfegyő. Mm -hmm. Bizony, bizony, nem kell már sokat aludnunk, mosolygott a másik, és kinyújtóztatta gyönyörű ágait. Mi az a karácsony? Miért várjátok annyira? kérdezte egy kicsi fa. Hát, mit tagadás? Csenevész volt szegényke. nyobába sem érhetett a mellette állótársainak. A karácsony a tél legnagyobb ünnepe. Eljönnek értünk az emberek, bevisznek az otthonukba, és felöltöztetnek. Égősorokat tesznek ránk, olyan dékokkal halmoznak el, és csodálnak minket. Mindenkit elvisznek, kérdezte a kicsifa. Nem, nem mindenkit, Rázta meg ágait az ezüstfegyő. Hát csak azt, aki elég szép ahhoz, hogy karácsonyfa válhassék belőle. A kisfa elszoborodott. Érezte ő, hogy nem elég szép ahhoz, hogy kiválasztott lehessen. Egy nap megérkeztek az emberek, és kezdték válogatni a karácsonyfának valót. A kicsifa izgatottan állt, és bízott a csodában. Sorban kivágtak belőle a többi fát. De rá egy pillantást sem vetettek. Az összes fenyőt elvitték mellőle, Csak ő nem kellett senkinek. Egyedül maradt az ültetvényen. Hallgatta a szél szoború dalát, És csendben sírdogált. Kis idő múlva egy kisfiú és egy kislány sétált felé. Hallott? Mint a sírna valaki. Szólalt meg a kislány, és testvérére nézett. Sírást nem hallok, de én is érzek valami bánatot a levegőben. Én somorkodom szólalt meg a kicsi fegyő. Karácsonykor csodálatos dolgok tudnak történni, ezért a gyerekek meghallották és megértették a hangját. – Miért szomorkoc? kérdezték tőle. – Szerettem volna karácsonyfa lenni – szép ruhába öltözni, ajándékot adni, örömet okozni, de én sajnos csúnya vagyok. Emiatt nem kellettem senkinek. Aki gyerek tűdődve nézte, majd a kislány sugott valamit a testvérének, és elszaladtak. A fenyőfa bánatosan nézett utánuk. Egy kis idő múlva a kisfiú és a kislány visszatért a fához. Hatalmas csomagot cipeltek. A csomagból díszek, szallagok kerültek elő, és rengeteg badár eleség. A gyerekek munkához láttak: sótlan szaludnát, cinkéknek való gobócot, fagyút kötöztek az ágakra, almát rúgtak rá, diót, magvakat helyeztek el rajta. A kisfa hamarosan feldíszítve. Értékes ajándékokat rejtve várhatta az ünnepet. A testvérek gyönyörködve nézték, és izgatottan várakoztak. Hát nem telt el sok idő, meg is érkeztek az első vendégek. Megszállták a fát, a madarak. Jöttek a cinkék, a poszáták, az őszapú, a vörösbegy. Megérkezett a rigó is. Örömmel lakmároztak a finomságokból. Hálásan köszönték a szép karácsonyi ajándékot. A kis fenyőfa boldog volt. Gyönyörű karácsonyfa vált belőle. Értékes díszeitől még az ünnep elmúltával sem fosztották meg. <gül> Legyen minden nap karácsony! Kacagtak a gyerekek, és naponta új madáreleséget aggattak a fára. Egész télen madár sereg vette körül a kicsimfát. Nem volt már szoború, és bizony nem volt már magányos többé.